Baixamos a música para poder darlle paso ao noso correspondente en Agosta da Morte. Óscar, eh, moi boa tarde. Que tal, Xulio, como estamos? Eu ¿no? creo que desde que empecéi, creo que moi poucos edicións do programa me tocou pechados a mín, así que hoxe, vamos, te quero un pouco apurado ¿no? Vale, é <risas> eh, eh, eh, a última pero non a, a menos importante eh, porque no, no, en es que realidade que... para non ser eh, un placer e unha honra recibirte eh. cada fin de semana. Pero vai a luxo de programa polo que estuve en vendo, estuve xuxo xuxo, por aí, non? Sí, sí, si, si, tivemos tamén, ti tamén a, a, a sorte muita, de com, falar. Muita costa da morte tamén, hoxe Hoxe, si, si, Pepe Formoso O que é o de Bela Fisterra sabes, o, do, sí, sí. o da... Si, sí, ademais fui un, un comunicador moitos anos aquí no, en Radio sí, Nordeste Si, si, si, xa me falou deso de sí, sí, sí, eh. Tuvo unha etapa na que a Radio da Costa da morte, sobre todo da parte sur pois pues dependía moito dele, entón bueno, fui, oxe, a Costa da morte tuvo grande presencia non só, ah, no mesmo, Para que... menos é un pracer e un orgullo sí. e un honra, de verdade sí. que si, sí, de verdade A máis bueno, pues, sí, importantísimo todo o que facedes aí últimamente Sí eu creo que, que si, sí, se fan moitísimas cousas, a veces, como decía un amigo meu, que non se ve, non se sinte entonces entón pues, empezamos a visualizarnos e a, mm. e a ver que realmente se fan, se fan grandes cousas De feito, se si vos parece comezamos falando pois pues, de que en breve nun, nunha semaninha teremos xa a festividade das, das letras que, mm. da que a 40 edición da festi Letra se vai a celebrar no mes de No mes de setembro Si é certo que vai a facer Como se solía facer antiguamente Que é concentrar as actividades Num programa que se chamou 17 Que vai desde o sábado 14 de maio Precisamente A tomar desde 17 de maio Con un montón de actividades Onde pasarán pois escritores Pasarán artistas e artesanía Todo a través da Fundación Eduardo Pondale aquí no, na aldea do Couto en, do Couto. en Ponteceso sí, sí. que é eh, unha aldeíña que sin embargo conxuga moitísima xente ou polo menos atrae moitísima xente non? Que, o que teñíamos comentado xa noutras ocasións sí. eh, o, o papel da Asociación Cultural Montebranco nos anos 80 sí, sí, a sí. actualidade foi impresionante a nivel do, de galerismo na, na zona non houve mm. que outra igual eu creo que moi poucas en Galicia que traballaran desde unha aldea para, para a todo o resto do, do país e, ora, ben se, se complementou coa co aportación que, que a Fundación Eduardo Pondal puxou en marcha e, e, bueno, as actividades son continuas durante o longo do ano uh -huh. con coa figura transversal de Pondal pero tamén coa figura sempre da, do, bueno, crear cultura de país non? que de eso se trate pues, incluso pues, ahora está activa a casa da, da muller donde se fa un montón de, sí. de actividades comunitarias eh, Eh, interesantes, de gastronomía de, bueno, de todo, de, to, ¿no? de artesanía mm -hmm. pero, eh, como Ben vos a verdadeira razón de ser estas cursos chegan neste, neste mes de, de maio eh, como dí, o poema de Currus aí ben maio, as es letras están aí a parte tamén no pois pues a disfrutar dela, claro, lóxicamente mm -hmm. por certo, falando de disfrutar, tamén disfrutaxe dese de evento deportivo, non? sí, sí, bueno, ao final eh, empataron os rapazes os subenéis aquí do Cuarmo que acabo de ver do partido e xogaban contra a Serra de Outes e pasaron a eliminatoria e, e bueno, sí o fútbol, como sempre digo nas, nas categorías máis eh, baixas é onde máis disfruto, disfruta pois sigue claro. tendo esa esencia pues de, de, de Antón pues, <risas> no, no, no, parabéns para todos, sí, de verdade sí, sí, efectivamente <risas> bueno, pois pues, é eh, Eh, se si vos parece, comezamos con un tema algo polémico que é que o pues, Portos de Galicia está cambiando bastante a legislación da de pesca deportiva nos portos. Non sei sé si se isto pasa tamén eh, por aí por Cataluña. estáse regulando muitísimo Era unha actividade, bueno, antes un pouco máis libre. Sacaba xe unha carne hmm. de, de pescado deportivo. Podías ir aos portos a pescar sin problema. Ora hai moitísimas restriccións. Regulacións. Sí, moitísimas restricións e regulacións tamén, Ajá, claro. E isto sí, sí. trae consigo certos problemas porque agora parece que portos como non ten a capacidade logística para vixiar a normativa quere pasarlle pasállos aos concellos eh, que asuman, por exemplo, a vixiancia, non? O cumprimento destas taxas, de eh, todos, claro, concellos están bastante alpolizados porque eh xa causou muitísima polémica este, este, esta nova eh, legislación en torno ás que deportiva nos portos como ahora para meterlle os os concellos que además están un ano das eleccións como para poñerse a empezar a a tocar temas sensibles, non? Entón, eh, esta polémica me eh, foi importante durante esta semana, e recollíamos lá en que pasa na costa puntuala. Igual Mente tamén recollemos que o Comité de SEAL solicita o aumento do caudal de producción na hidroeléctrica de Bombría Ajá. e que se vincule coa xeración de emprego ou sea, que canto máis caudal de auga se permite utilizarse ao mesmo tempo se é proporcional na, na xeración de emprego e que así se recolle pues, na, na, na concesión que a xunta faía empresa xeal para poder explotar, neste caso falamos da cascada do Éxaro, vale. que se, bueno, se, se vinculen, non? O comité de empresa xeal pues, pide claro sí. isto. Despois tamén recollemos bueno, un montón de, de noticias interesantes en torno a, a premios eh, esta semana, claro, estamos a final de curso, todo o traballo que se fixo nos centros educativos Ajá. en Pazaterno, empeza a ter o seu expoñente o seu éxito e, por exemplo, dous rapaces aquí do Instituto de Ponteceso a través da aula precisamente eh, Parga Pondal de, do, do, da Fundación Eduardo Pondal das aulas científicas non de, de aquí desta de, de fundación das aulas científicos tecnolóxicas pois pues, eh, están a punto de, de bueno, están non son xa candidatos ao Premio Nobel Xuvenil, que tamén existe un tres premios e se foron a Madrid xa a presentar o seu o seu proxecto eh e bueno, están moi expectantes a pola zona Eh, do traballo que, que fan estes dous rapaces que cursan o bachillerato tecnolóxico como xa dicen eh, non no, é ese Eduardo Bondal en Ponteceso, é que a través da Fundación Eduardo Bondal, as aulas científico-tecnolóxicas pois pues, están a facer este, este proxecto que lhes pode dar pues, bastante éxito pues a estes dour chámaras Eso xa desechamos, de verdade que sí, que, eh, que teñe pues bastante éxito de... Desde aquí, desde aquí van por, os nos, para vencer os nosos ánimos. A despois falamos tamén eh, de algo en importante, porque os concellos do Camiño eh, de Santiago a Fisterra Muxía reciben 112.000 euros eh, da Diputación Provincial para un ambicioso plan de promoción que será repartido pues, entre as distintas distintas entidades turísticas que promocionan o Camiño de Santiago. Uh -huh. eh, xa se empezou a notar moitísima afluencia de xente prevése que sea quizás pois, un ano moi parecido aos, aos bons anos de, de, de chegada de peregrinos á zona De feito, pois, o Fisterra está prácticamente ahora tamén xa recibindo pois, unha gran afluencia de, de de peregrinos que hai en incremento de daqui a, ao mes de, de agosto pero xa se nota muitísimo e isto pois, agradece sobre todo os negocios da hostelería, hotéis, albergues albergues novos que siguen abrindo a pesar das dificultades e dos problemas da pandemia e, e, bueno todo o gasto que se pode facer de promoción do camiño de Santiago neste tramo eh, é moi ben recibido porque ten un, un impacto económico positivo despois eh, no turismo da, da zona Si, sí, si, sí, ademais sempre sempre tivo moitísima resonancia precisamente o feito de que os peregrinos non, non rematan en Santiago, sino que continuan sí. para Caracos ao Morro eh, Algo, algo curioso que eu lavo 20 anos ora Fisterra e, e, e vin esa evolución estes 20 anos sí. eh e o cambio que pegou a vila con novos novas infraestruturas hoteleiras sí. albergues sí, sí, crea, sí, sí. bueno impresionante ofertas, eh, o que e o ofertas si o sea, que sí. Pepe precisamente que que que, bueno, que había ofertas por que é de unha desas evolucións porque montou un hotel que é o vela Fisterra ao lado do Caronda da praia de, de Fisterra de Langosteira, impresionante uh -huh. con montón de prens, porque a verdad que é un, unha infraestructura eh, que además está moi ben dinamizada desde o punto de vista cultural, xa vos contaría el, non vou uh -huh. sí, profundizar sí, sí. pero é, é, non estaba nestes 20 anos chegou tamén non? É, uh -huh. é unha, quero dicir que el mismo vos pudo contar o cambio que se está a vivir que eu creo que é, é ben, de ben interés, Non de, de, bien, de que, que, que se pode sacar adiante un negocio destas características na No, non, non. Pois non era boa Parabéns para todos vosotros Porque podedes disfrutálo tamén non que... A ver, está claro que todo isto Redunda Fixadvos en algo moi importante É que hai xente en Fisterra que pode traballar na hostelería Ajá. sete meses ao ano, sete meses ao anos son moitos meses e eh? claro, iso claro. permite fixar volgación, permite que a xoventú teña unha oportunidade tamén eh, bueno, pues, eh, para vivir aí e nota, sí, claro que se nota e eu creo que isto irá mm, cambiando porque cada vez pues, y, o, o turismo se vai ir especializando máis, a excelencia vai ir chegando máis van facer falta profesionais non só o camarero, eh, eh, xente eh, que por suposto ben importante, non? sino que xerá creando outro tipo de, de tecido turístico tamén interesante a veira de todo isto pues bueno, que... falando bien. de boas iniciativas que chegan tamén á zona volve a repetirse de novo o baio ten a pelota que é unha actividade na que bueno, os comercios se unen todos, a asociación de empresarios da comarca de, de Suneira para montar unha pues, eh, Pois pues abrir un, un, durante todo o fin de semana os negocios eh, uh -huh. eh, bueno, a feira tamén contribúe moitísimo a, a a dinamizar este fin de semana con actividades eh, importantes na, na vila de, de Vallo eh, si, cada vez que se ten feito xa antes da pandemia esta Esta iniciativa pues, trae un montón de xente a base. Unha actividade, repito, consiste pues, en que se presentan ofertas de interese por parte do comercio local, hai feira durante todo o fin de semana e é espectacular para que a xente sí. tamén teña unha oportunidade de marcar no, no comercio daqui, da zona. Para todos os gustos, vamos. Si, sí, sí, efectivamente. Después destacamos Unha cousa ben importante é eh, en Vimeazo, porque se este un proxecto piloto provincial para combater a xoidade no, nos, nos maiores, non? Entón, ah, é entón, moi importante, sí, sí, sí. Sí, sí, es... o Conselho de Vimeazo pode marxar este proxecto piloto que consiste, pois, pues, a xente que vive sola, un pouco, pois, pues, estar encima dela, visitala, eh, levarlle a xoventúa... A, un pouco a facer actividades con eles, é algo que, que creo que se vai acabar exportando o resto dos conselhos, que xa o Vino, vino eu no norte de Europa, nun proxecto europeo no que participei no seu momento é realmente interesante. É moi importante tamén eso de combater a súa non desexada. moi, moi importante sí, sí, sí, sí. Para finalizar su solista, o Gormenán su solista levou unha charla sobre o Promontorio Nérium é eh, moito máis se pode tirar deste principio agora vos falarrei un pouquiño dicía Felipe Senente que é un dos grandes historiadores da zona Hombre. sobre estas hipótesis de su solista na que se recolle que o promontorio nerio está remata en sabe eh, eh, bueno, de que vai desde a punta naga a Coruña un pouco rompendo moi de do que había hasta ahora non é un pouco polémica esta afirmación pero el presunta unha serie de documentos que avalan esta postura Felipe Senén, de feito, assistiu a charla e dixo textualmente que se pode ainda tirar moito máis dese príncipe así que iremos vendo eh, o que sale desta hipótesis de Suso, que é un, pues, un investigador incansable na zona, descubrindo pues, un montón de exacimentos arqueológicos e okay. tamén pues, traéndonos Eh, moitas veces pues, eh, posturas ben interesantes a ter en conta que a veces non sean persoas oficiais e tamén vale a pena escutar. É finalmente decirvos que o oftalmólogo da Costa da Morte xa fincado na Costa Morte, Mohamed Safa, que é de da Costa Morte, pero é palestino, organizou unha charla sobre Palestina non, eh, na Fundación Araguané, eh, en Santiago, será era pues, o vindeiro 10 de maio para quem queira existir sobre un, sobre un eh, interesante e eh, hipotético por agora, processo de paz eh, tendendo postos po, pontes tamén con, con Israel e eh, afundando pois no conflito, no no conflito grande histórico que hai entre estes dous povos. non teño máis que contar, é que foi un pouco rápido porque xa vexo que vai sendo as oito é eh dir fechando. Pois, Julio, non sé se que Armando non andaise por aí, pormandamos un saudamento a Armando. Moitas grazas. que sigas disfrutando desta fin de semana feitiçero que además con tempo extraordinario. Efectivamente estamos en un tempazo desde aquí. Bueno, Moitísimas soy... grazas, Óscar A vos, até logo. Logo, logo. logo Bueno, queridos oyentes, xa vedes eh, un, a, O connoso correspondente da Costa da Morte encheu de información e eh, De cosas, de novidades interesantísimas E eh, moi importantes O que vamos a facer agora é eh, o seguinte Temos un disco que se chama Rosalía en Cornella eh, Vamos a ponhe un hielo para despedirnos de todos vosotros eh, O fin de semana E mm, Pois, como sempre, desechar yo que, que o pasen ben, que se xan moi felices e eh, o vindir o sábado outra vez con todos vostedes. Moitísimas gracias por estar desei. Eh, Ato sábado que ven.